Și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Pentru toți aceia care se gândesc la viața lor unde a ajuns de mult încât să înțeleagă că această viață are un sfârșit, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, deschiderea programului I093, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Tematica acestor emisiuni este tocmai cuvântul lui Dumnezeu care face cunoscut omului nu numai faptul că există un sfârșit al acestei vieți, ci că sfârșitul acestei vieți marchează începutul unei alte vieți fără de sfârșit unei vieți nepieritoare. Mai mult decât atât, Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu ne arată calea și ne, pus la, ne arată posibilitatea de a ne petrece cealaltă viață într-o veșnicie fericită împreună cu Dumnezeu, făcându-ne cunoscut în același timp Că cine nu vrea să primească acum calea pregătită de Dumnezeu, adică pe Domnul Isus Hristos, ca să ne petrecem veșnicia lângă El, va trebui să-și o petreacă împreună cu satana și îngerii lui în iazul cu foc și cu puceasă, care a fost pregătit nu pentru om, ci pentru satana. Nu trebuie să faci nimic ca să te duci în împreună cu satana și îngerii lui, căci, așa după cum ne arată Psalmul 51, noi ne naștem în păcat și în fără de lege. Cine vrea însă să-și petreacă veșnicia împreună cu Dumnezeu Tatăl și Îngerii Săi Sfinți, trebuie să primească astăzi pe Domnul Isus Hristos, despre care și noi vorbim în Sfântul Său Cuvânt, studiind Noul Testament verset cu verset, încurajați și ajutați de un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset. În felul acesta, programul de astăzi, I093, se deschide cu studiul asupra versetului 27 de la Evanghelia după Ioan, de la capitolul 7, pe care îl vom citi în date urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta însă vreau să vă citesc o împrejurare foarte scurtă care ne arată că Dumnezeu ne ajută și răspunde rugăcinilor noastre, dar nu întotdeauna, ba poate niciodată, pe căile pe care noi ne așteptăm, ci el lucrează în căile sale minunate, dar lucrează mult mai bine, nespus mai bine decât credem noi. Citeam astfel despre un om care avea 60 de ani și inima obosită. Locuia la 20 de kilometri departare de un sat unde putea să se unească cu niște credincioși pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Astfel s-a hotărât să facă această călătorie pe jos, însoțită de fica sa, numită Galina, în vârstă de 20 de ani. Drumul era pustiu pe întinsa câmpie rusă. Deodată, cei doi călători au auzit zgomotul unui automobil. Fără îndoială, șoferul avea să oprească și va lua. Deloc! Mașina a zburat din fața lor. Sergiu, bătrânul de 60 de ani, și-a șoptit în sine. Doamne, pentru ce nu mi-ai acordat acest ajutor? Dar iată că deodată bătrânul a auzit și eratul vântului care se întețea și care îl împingea. Totuși crângile copacilor nu scuturau nici măcar zăpada de pe ele. Galina nu părea să-și dea seama de nimic. El nu mai simțea nicio oboseală și atunci a înțeles. Dumnezeu nu avea nevoie de nimeni, nici pentru a-i sugera ceea ce avea de făcut, nici pentru a împlini lucrarea sa. Când au ajuns, Galina a spus tatălui ei. De ce mergeai așa de repede? El i-a spus apoi, i-a explicat cum Dumnezeu, fără să asculte direct cererea sa, l-a ajutat la nevoie. De câte ori nu gândim noi că Dumnezeu n-a auzit rugăciunea noastră pentru că nu ne răspunde cum voim noi. Răspunsul său însă ne este rezervat pentru o altă zi în care ni se adresează într-un fel neașteptat. Să ne încredem în el. Un frate foarte scump din ploiești, era în vârstă, acum este plecat de mult la domnul, obișnuia ca în fiecare toamnă, în fiecare vară să se roage domnului să-i pregătească o cantitate de lemne necesară pentru iarna care sta în față. Din pricina cuvântului lui Dumnezeu nu mai avea servici și, așa cum Dumnezeu a pregătit și pe vremurile acelea până în 89, nu avea niciun venit de nicăieri, treia prin credință. Și obișnuia să se adreseze tatălui în liniște cu toate nevoile lui. Îi trebuiau pe iarnă trei mașini de lemne. După ce s-a rugat domnului, a căpătat o mașină, a continuat să se roage domnului și a căpătat cea doua mașină și continua să se roage domnului să mai pregătească și pe a treia că el știa că îi trebuiesc trei mașini de lemne pe iarnă. S-a tot rugat, s-a tot rugat și mașina a treia de lemne n-a mai venit. Dar tot rugându-se și așteptând a venit primăvara și a putut să treacă iarna numai cu două mașini. Atunci a înțeles că Dumnezeu răspunde la rugăciuni în felul în care găsește el de cuviință și de data aceasta, în loc să-i trimite cele trei mașini de lemne să-i ajungă toată iarna, i-a înmulțit pe cele două mașini scurtând iarna. S-a rușinat de faptul că vrea să-i dea lecții Domnului și a învățat să se încreadă liniștit în el. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne și pe noi, te rugăm să ne încredem în Tine, să-ți lăsăm ție toată libertatea să lucrezi cum îți place. cuvintează și mesajul care ne stă înainte, cu un duh de încredere mai puternic în Tine, ca să te slăvim prin aceasta și Tu să te bucuri de încrederea care ți-o arătăm, iar din bucuria Ta să ne umplem și noi de o bucurie nu numai aici pe pământ, ci și în toată veșnicia. Amin. De ce-ți cuprinte Say, Ascultători, vom citi acum versetul 27 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 7, care sună în felul următor. Dar noi știm de unde este omul acesta, însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Aceste cuvinte sunt spuse de norodul din Ierusalim, care asista la o conversație dintre Domnul Isus și conducătorii religioși de atunci. Domnul Iisus săvârșise o minune în capitolul 5, vindecase pe slăbănogul acela care suferea timp de 38 de ani. Zăcea de 38 de ani în pridvorul din lacul Betesda și nimeni nu s-a împiedicat de el. Iar când Domnul Isus l-a vindecat, toți s-au ridicat la revoltă împotriva lui. Deci Domnul Iisus săvârșise minunea aceasta, săvârșise înmulțirea pâinilor și acum iudeii căutau să-L omoare pentru că în vindecarea omului acelea în ziua sabatului, le strica lor socoterile, le desfința lor ziua sabatului, le desfința niște rânduieli moarte, de pe urma cărora ei aveau un venit câștig bănesc și slavă de șart. Când s-au ridicat la luptă împotriva Domnului Iisus, îl căutau să-L omoare. Și acum Domnul Iisus venise la praznicul iudeilor care era la Ierusalim, ei l-au întâlnit și au început să-l cerceteze. Cercetându-l, Domnul Iisus stătea de vorbă cu ei și căuta totul să-i convingă că El este Hristosul, îndemnându-i să se uite la faptele pe care le făcea El, la viața pe care o trăia El, la minunile pe care le săvârșea acolo. Toți cei care asistau la discuție ca martori au rămas mirați de faptul că Domnul Isus le vorbea deschis, El le vorbea pe față.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 Haideți acum să cugetăm împreună cu preotul Niculiță care a alcătuit acest mănânc de meditații asupra versetului acestuia 27 în care oamenii din Ierusalim își dau singuri ca niște filozofi grozavi răspunsul la întrebarea și la mirarea lor. Iudeii de odinioară, în loc să creadă, s-au apucat să judece cine era Isus și care era locul lui de naștere. Pentru ei, Isus venea din Nazaret și pretindeau că nu știu de unde va veni Hristosul pe când căpeteniile lor au știut să spună lui Irod că el se va naște în betleiem. Deci ei spuneau că nu știu, pe când căpeteniile lor arătau lămurit că știu că va veni din Betleem. Toate aceste judecăți arată că inima firească, atât la unii cât și la alții, atunci, ca și astăzi, nu vrea nimic de la Hristos. Chiar și cei care sunt sub înrăurirea adevărului, caută tot felul de pricini numai să nu creadă. Noi știm de unde este omul acesta," spuneau ei. Atunci când nu vrei să primești adevărul pe care mărturisește cineva și vezi sigur că are adevărul, cauți dovezi ca să-ți întărești starea ta de necredință și de răzvrătire, ca și cum prin aceasta vei scăpa de răspundere în fața dreptului judecător. Ce stare grozavă!" Este exact ceea ce numim politica struțului. Struțul bagă capul în nisip când vede vânătorul, crezând că prin aceasta vânătorul nu-l mai vede pe el și a scăpat de pericol. Așa făceau și Iudei aceștia. Pentru faptul că nu vroiau să-l primească pe Domnul Isus, căutau o mie și una de motive justificative, ca și cum prin aceasta s-ar fi putut eschiva de la răspunderea care atârna greu pe umerilor cu atât mai mult. Adevărul poate să ți-l spună și cel mai simplu om care s-a întâlnit cu el și l-a primit în inima sa. Nu neamul ales, nu școlile înalte și nici locul nașterii trupești sunt condiții pentru mărturisirea Domnului Iisus Hristos și a Evanghelii sale, ci faptul că tu ai venit cu credință și pocăință sinceră la el, primindu-l ca mântuitor și prin această primire ai fost născut din nou. Acestea îți dau dreptul și puterea să-l mărturisești. Sau, așa cum am citit spusele lui Sfântul Ioan Gură de Aur, ai avut baia nașterii celei de-a doua. Orbul din naștere, vindecat, cunoștea mai bine decât toți cărturarii și fariseii adevărul despre puterea Domnului Isus. De ce? Pentru că în el, în ființa lui, se petrecuse minunea vindecării. Este mai de trebuință întâlnirea personală cu Mântuitorul Hristos decât să citești despre El. Și orice om care își simte povara păcatelor se poate întâlni cu Marele Mântuitor prin credință și pocăință, chemându-L, iar când El se prezintă, să-L primească. Deci îi spuneau, noi știm de unde este omul acesta. De ce te interesează omul? care ține în mâinile sale lumina, dacă are sau nu studii, când vezi că ținta este atinsă. Faptul că nu mai este întuneric, ar trebui să te bucure și să-ți fie îndeajuns. Fiul adevărului și al luminii se bucură de adevăr și de lumină din orice parte ar veni. În versetul următor, la versetul 28, citim. Și Iisus, pe când învăța pe norod în templu, striga. Mă cunoașteți și mă știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți. Sunt în când mărturisirea adevărului trebuie să se facă încet cu glas domol, dar sunt în când adevărul trebuie strigat ca să-l audă toți. Domnul Isus de obicei vorbea potolit, cum se vede la Matei 12 cu 19. Când însă era popor mult și gălăgie din partea unora, el striga ca să audă toți adevărul de care aveau nevoie. În templu, unde era mult norod și multă mișcare, mântuitorul nostru mărturisea adevărul cu glas neobișnuit, adică striga. Și Iisus, pe când învăța pe norod în templu, striga. Întreacăt fiind zis, de multe ori în templu, adică între cei credincioși sau religioși, acolo trebuie strigat mai tare adevărul cuvântului lui Dumnezeu ca să-l poată auzi, pentru că ei fiind prea obișnuiți cu acest cuvânt sfânt și-au pierdut sensibilitatea cugetului și s-au împietrit. De cele mai multe ori, așa și pocăiți, care zic că s-au pocăit, se pocăiesc cel mai greu. Mărturisirea Evangheliei trebuie să se facă totdeauna cu folos pentru cei ce ascultă. Să se vorbească simplu și limpede adevărul ei, să se vorbească în așa fel ca să o poată auzi toți cei prezenți, dacă e nevoie, să se spună și cu glasul chiar mai ridicat. Să nu facem nimic de formă, ci totul să fie spre bucuria și slava lui Dumnezeu și spre mântuirea celor care ne ascultă. Mă cunoașteți și mă știți de unde sunt, zice Domnul Isus. Eu n-am venit de la mine însumi. Cunoașterea fizică, cunoașterea din afară a lucrurilor sau a oamenilor nu este totdeauna reală. De aceea trebuie o cercetare mai amănunțită și mai adâncă în latura spirituală pentru înțelegerea adevărului și apoi pentru luarea hotărârilor drepte. Iudeii cunoșteau pe Domnul Isus numai pe din afară și chiar și așa îl cunoșteau foarte puțin și în afară realității. Orice cunoaștere cu mintea trece prin inimă, prin sentimente. Dacă inima este sinceră, cunoașterea minții ajunge mai repede și mai sigur la adevăr. Când însă inima este stăpânită de sentimente naționale, religioase sau familiale, drumul spre adevăr este închis. Iudeii erau stăpâniți de duhul religiei lor și nu puteau ajunge la o cunoaștere dreaptă despre Domnul Isus. Numai cine se leapă de, de sine și de tot ce are, poate să urmeze pe marele răscumpărător, El îl poate cunoaște cu adevărat și are criteriul obiectiv al adevărului. Eu am venit de la mine însumi, spune Domnul Iisus. Tu, cel care face o lucrare religioasă, pe tine cine te-a trimis în această lucrare? Sunt multe trimiteri în lume. Unii sunt trimiși de eu lor, de firea lor veche și urmăresc numai foloasele lor, un câștig mârșav sau o slavă de șartă. Alții sunt trimiși de grupul religios din cultul lor din care fac parte. Aceștia înalță pretutind în steagul felul de a fi al grupului lor, spun pe peste tot că ei aparțin de gruparea tare și ei spun și caută să lămârească pe toți că numai în gruparea lor se află adevărul. Iar alții, mai puțin însă, sunt trimiși și Domnului Iisus. Ei, cu tot ce au și în tot timpul înalță pe Domnul Iisus, felul său de a fi, cel nenaționalist, neconfesionalist și care nu bine cuvintează despărțirile dintre făpturile sare, ci dimpotrivă, caută să le dărâme și să aducă pe toți la unitate în Hristos în Dumnezeu. Nu mai trimi și Domnului Iisus, sunt trimiși și Adevărului, pentru că El este adevărul. Cel ce m-a trimis este adevărat, spune Domnul Isus. Și după ce cunoaștem și Domnului Isus? Foarte simplu. Trimișii Domnului Isus nu mărturisesc, nu propovăduiesc despărțirile dintre credincioși, ci ei, din potrivă, luptă la unirea trupului unu, singur, al lui Hristos, a tuturor acelora care l-au primit pe Domnul Isus Hristos și care, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, sunt nici mai mult nici mai puțin decât copii ai lui Dumnezeu, copii aparținând a aceleași familii binecuvântate a lui Dumnezeu. Aceștia care nu țin seama de despărțiri de garduri de confesiuni, aceștia sunt trimiși ai adevărului și ei fac lucrarea pentru care Domnul Iisus s-a rugat înainte de a pleca de pe pământ, în Ioan 17, ca toți să fie una, cum noi tată suntem una, așa spunea el în rugăciunea împărătească. În versetul 29, Domnul Iisus de la Ioan capitolul 7 spune în continuare Eu îl cunosc, căci vin de la el și el m-a trimis. Domnul Iisus a spus lucrul acesta, eu îl cunosc, referindu-se la Tatăl. Spunea că el îl cunoaște pe Tatăl, căci vine de la Tatăl și este trimisul Tatălui. Locul unde ai deschis ochii prima dată în lume și unde ți-ai trăit copilăria, îl cunoști cel mai bine, și ce este cel mai drag, oriunde te-ai duce pe fața pământului, nu luiți? Cu cât trec anii, îți revine mai stăruitor în minte. Casa în care te-ai născut și în care ai învățat cele din tăi lucruri și ai auzit cele din tăi cuvinte, nu uiți până la mormânt. Aceasta este o lege naturală a vieții peste care un om normal nu poate trece. Din punct de vedere duhovnicesc, lucrurile stau tot în felul acesta. Nu poți să cunoști pe Dumnezeu dacă nu vii de la El, dacă nu ești născut din El și cu atât mai mult nu poți să-i faci lucrările dacă nu te trimite El. În lucrarea sa Dumnezeu nu trimite decât pe cei născuți din El, care au felul Lui de a fi, care primesc voia Lui ca pe cea mai gustoasă și mai necesară mâncare, care s-au lepădat de voia lor, de voia neamului lor, de voia religiei în care au fost născuți trupește și de tot trecutul lor, bun sau rău. Da, el nu trimite străini în lucrarea sa și nu încredințează spionilor tainele împărăției sale. Cine nu este născut din Dumnezeu, este un vrăjmaș al lui Dumnezeu, chiar dacă i s-a făcut o anumită educație religioasă. Aceasta este un fel de dresare care nu ține însă multă vreme. Un ateu Căuta să convingă pe un credincios cum că prin educație omul poate deveni mai bun. Și vrând să dovedească aceasta, a adus odată în fața unui juriu un motan care mergea pe labele din spate, avea mânuși frumoase, un șorțuleț pus dinainte și un, o bonetă pe cap și venea țanțoși cu tava cu cafele servind juriul care participa la această provocare. Și când era el tocmai în culmea fericirii și demonstrat tuturor că ia uitați ce a putut să facă o pisică prăpădită, dacă a fost educată, credinciosul care știa despre ce este vorba, adusese și el o cutiuță cu șoricei și a dat drumul la șoricei. Motanul când a văzut șoricei a uitat despre toată dresarea lui, a zvârlit tava cu cafea peste juriu și fugi pe patru labe care așa cum era natura după șoricei. Credinciosul a intrat cel el pe scenă și foarte liniștit a spus, domnilor, ce naște din pisică, tot șoareci mănâncă. Așa ține și dresura omului care este păcătos și nu are natura lui schimbată. De îndată ce dă de mediul lui, de mediul păcatului lui, își dă pe față arama și arată că de fapt el este tot motan care tot șoareci mănâncă pentru că e născut din pisică, adică cine se naște din păcătos, tot păcate face. Dacă vrei să trăiești o viață sfântă, trebuie să fii un om sfânt și aceasta are loc numai prin procesul nașterii din nou. Cum ajunge un om păcătos la nașterea din nou? Foarte simplu, prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu, prin auzirea acestui cuvânt, iar prin auzire vine credința în Domnul Isus Mântuitorul Păcătoșilor în jertfa lui răscumpărătoare. Despre aceasta vorbește Scriptura la Roman 10 cu 17. Cine nu ajunge la încredințarea că este un păcătos pierdut și că are nevoie de un mântuitor care să-l zbăvească de această stare grea, nu poate ajunge la nașterea din nou, pentru că această naștere este o lucrare pe care Dumnezeu o face numai cu consimțământul omului. La fel ca și un bolnav care, nerecunoscând că este bolnav, nu se va duce niciodată la medic și, prin urmare, va rămâne în boala lui care neapărat îi aduce moartea. Numai cine crede vestirea Evangheliei despre Domnul Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu trimis de Tatăl Ceresc să fie mântuitorul păcătoșilor, după ce își va da mai întâi viața ca jertfă pe altarul de ispășire al lui Dumnezeu, cine îl primește pe acest Domn Iisus Hristos prin credință ca mântuitor personal, acela ajunge la nașterea din nou, după cum găsim în Evanghelia lui Ioan pe care cercetăm în capitolul 1. Domnul să spune aici, eu îl cunosc pe tatăl, căci vin de la el și el m-a trimis. Copiii cunosc cel mai bine pe părinți. Copiii lui Dumnezeu cunosc cu adevărat pe Dumnezeu, pentru că el este tatăl lor, iar ei seamănă cu el în toate prevințele. Născuți din Dumnezeu sunt numai cei care seamănă cu Dumnezeu, au felul lui de a fi și de a lucra. Dumnezeu este sfânt, neamestecat și tot așa sunt și copiii lui. Ei nu sunt amestecați cu lumea, cu felul lumii de a fi, nici cu lumea care are o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Dumnezeu este nepărtinitor. El nu părtinește un neam. Dumnezeu nu ține cu o religie sau cu o clasă socială. El nu are nimic cu toate despărțirile de pe pământ, ci El este Dumnezeul celor care vin la El cu credință și pocăință. Pe aceștia ei naște din nou, îi crește și îi în lucrarea sa și el pe toți îi numește copii. Nu îi numește ortodoxi, catolici, metodiști, martorii lui Jehova sau mai știu câte atâtea alte denumiri ar fi, ci el îi numește pe toți copiii care se nasc în casa lui și care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Tot așa sunt copiii lui. Ei nu sunt părtinitori, ci având conștiința trupului lui Hristos, să cotez frați pe toți cei care prin credință au primit ca mântuitori pe Hristos și au intrat în trupul lui, biserica cea una și vie pe pământ. În versetul 30, după ce Domnul Isus a spus cele de mai sus, aflăm despre iudei. Ei căutau deci să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu-i sosise ceasul. Dragul meu ascultător, cauți tu pe Iisus? Și dacă îl cauți, pentru ce îl cauți? Iudeii îl căutau, dar din nefericire, ca să-l omoare. A căuta pe Isus înseamnă, acum, a căuta învățătura sa și cuvântul său. Și ceea ce faci cu cuvântul său, adică îl asculți așa cum este scris, sau îl strici, îl schimbi după interesele tale sau ale partidei religioase de care aparții, ceea ce faci cu acest cuvânt, faci cu Isus. Pentru că Isus este una cu cuvântul Său. Da, purtarea ta față de cuvântul Domnului Isus este purtarea ta față de El ca persoană. Căci tot aici în Evanghelia după ea la capitolul 1 spune și cuvântul era Dumnezeu. Da, purtarea ta față de cuvântul Domnului Isus este purtarea ta față de El ca persoană. Ascultarea sau neascultarea noastră față de cuvântul Domnului Isus îl cinstește sau îl necinstește pe El. Îl înalță sau îl omoară? El ține la cuvântul său care este adevărul mai mult decât la orice. Cerul și pământul pot să treacă, dar cuvântul său nu poate trece. Ei căutau de să-l prindă și nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu-i sosise ceasul. În viața pământească a Domnului Iisus nu era nimic la întâmplare, ci totul se petrecea după planul lui Dumnezeu și la timpul hotărât de el. Și nașterea și moartea. Și în vierea și înălțarea sa la cer au avut loc nici mai devreme, nici mai târziu decât la ceasul hotărât de Dumnezeu. Așa și în viața noastră, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, nimic nu este la întâmplare, ci tot ce vine peste noi este rânduit de Dumnezeu pentru desăvârșirea noastră, pentru binele nostru veșnic, pentru slava lui Dumnezeu și pentru propășirea lucrării lui pe pământ. Să credem lucrul acesta ca să putem rămâne în pacea și bucuria Domnului. Când trecem prin încercări, să ne gândim că Dumnezeu tatăl nostru bun din ceruri, îngăduie lucrul acesta pentru curățirea și sfințirea noastră. El nu va lăsa ca acest foc să fie mai mare decât putem noi să suferim și decât este nevoie ca să-și facă lucrarea sa curățitoare. Dacă trebuie să trecem prin încercări, oricât le-am ocoli, oricât de mult ne-am păzi, Dumnezeu tot le va trimite căci voia Lui pentru binele nostru trebuie să se împlinească. La Matei 10 cu 30 spune atât de minunat cuvântul Lui Dumnezeu, cât despre voi până și perii din cap toți vă sunt numărați. Iubiți ascultători, cântarea următoare va marca încheierea programului I093 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. De ce ce îți spun eu văd în inima mea hriță iar sufletul tristă